Коли Дунк натягнув повід на краю широчезної ясенбродської луки, на ній вже видовжувалися полудневі тіні. На траві розкидано було зо п'ять-шість десятків шатрів і наметів малі й великі, квадратні та круглі, ташні, ляні й шовкові, під довгими прапорами на опорних тичках, весело забарблені й розмальовані, вони бояли яскравіше за поле диких квітів. Одні були густо-червоні, інші сонячно-жовті, усіляких відтінків зеленого та блакитного, суцільно-чорні та сірі, бузкові та лілові. Багатьох лицарів старий стрічав на війні чи герці, а інших Дунк знав по оповідках навколо табірних вогнищ, у шинках та заїздах.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 Також Дунк помітив мисливця, дому Тарлі, лілову блискавку, дому Дондаріон, червоне яблуко Фосовеїв. Он на стоїчці леву Ланістерів, золотий на кармазині, а там пливла пірозовим полем тьмяно-зелена морська черепаха Естармонтів. Брунатне шатро під прапором з червоним огером належало нікому іншому, як панові Отобракенові на прізвисько Харциз-Бракенський. А отримав він те прізвисько три роки тому, коли убив князя Квентина Чорноліса на турнірі у Король Березі. Дункові доводилося чути, як пан Ото одним ударом затупленої сокири, геть спотворив забороло шолома пана Чорноліса, а заразом і обличчя під ним. Тому нині прапори чорнолісів майоріли якнайдалі від пана Ото на західному краю луки. Марбранд, Малістер, Каргіл, Вестерлін, Лебедин, Мулендор, Вишестраж, Флорент, Фрей, Пенроз, Стокварт, Дарі, Парен, Вильд, здавалося, від усіх шляхетних домів Заходу та Півдня до Ясенброду приїхало лицареві. а коли й по троє, щоб подивитися на Красну Діву і показати себе перед нею на полі честі.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 Берег рясно заріс очеретом, а над усім царював високий густий в'яз. Тут весняна трава була яскраво зелена, мов на гербі намальована, і м'яка на дотик. Гарна місцинка, що ніким не захоплена, отут і буде мені шатро, сказав собі дунк, з листяним дахом, зеленішим за прапори тирелів та істармонтів». Перш за все належало потурбуватися про коней.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 То була зелена дракониця, мала і спотворена, з грихітними мертвими крильцями. Жодне з її яєць не налупилося. «Балакають, що її король Аегон отруїв», – казав старий лицар. «То був іще Аегон третій, не батько нашого короля Дайерона, а драконяча смерть, або ж Аегон нещасливий. Він лякався драконів, бо чудовисько його дядька зжерло його власну матір». Відколи помер останній дракон, літо стало коротшим, а зима – довшою та лютішою. Сонце зайшло з верхівки дерев і зразу похолоднішало. Коли Дунк відчув на руках курячі лапи, то вибив сорочку і штани об стовбурв'яза, щоб витрусити найгірший бруд і знову натяг на себе. Назавтра він мав відшукати розпорядника забави і записатися на турнір. Але насамперед – одна важлива справа.